Тому, що воно, слово Писання, буде судити світ. Про це написано в Євангелії від Івана 12.48. І страшний той день буде для багатьох безпечних. Як почують вирок для себе, я не знаю вас. Коли їхня безпечність, якою вони були обмануті все життя, стривоженим птахом покине їх, «Нагими перед Словом Божим, аж тоді прозріють вони, і у збентеженню своєму кричатимуть, «Хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли? Або не ім'ям Твоїм чудо велике творили?» Та їм буде сказано, «Відійдіть! вичинили чинили беззаконство, я не знаю вас». Записано в Євангелії від Матвія, 7 глава, 22 вірші далі. Це буде голос Слова Божого, як я скажу, я не знаю вас. Воно судитиме світ, і так говоритиме. Ви не хотіли досконало знати мене, тобто Слово, в якому Христос був у тілі на землі, як про це написано в Євангелії Івана. В першому розділі, з першого по 15 вірші. Ви не хотіли знати мене? То ми не знайомі. Я не знаю вас. Як ніхто не може спастися вірою других людей, а кожному з нас потрібний Ісус Христос як особистий Спаситель, саме так, кожному потрібно особисто самому Досконало дослідити Боже Слово, щоб в точності жити по Його канонах. Тільки в тому гарантія нашого спасіння. Що не відповідає канонам Слова Божого, то хоча б таке проголошував хтось, хоч якийсь великий духовний авторитет, не приймайте того. Ці застереження робив святий апостол Павло в післанню до Галат в першому розділі осьмим віршом, в другому післанні до Коринтян в одинадцятому розділі з тринадцятого по шестнадцятий вірш, святий апостол Іван в об'явленню в двадцяті другої голові вісімнадцятим-дівятнадцятим віршам. «Тільки коли будете пробувати у слові моєму, – сказав Христос, тоді зрозумієте правду, і правда визволить вас. Євангелія Івана 8,31 Від чого визволить? Від незнання, яке породжує помилки і гріх, а вони тримають людей в неволі гріха. Ми з усією серйозністю наказуємо вам не задовільнятися тим, що бачите в інших і чуєте від них які легковажно відносяться до деяких вимог Святого Письма. А кожен з вас особисто для себе досліджуйте Слово Боже, щоб його знати і виконувати стрепетом у великій зажурі. Не вірте самі собі, що ви вже все знаєте, а знову і знову перечитуйте, наче б ще ніколи не читали Святе Писання, і порівнюйте зі своїм життям до найменших дрібниць, і будете досконало знайомі з ним, і не почуєте тоді, не знаю вас, уступіться. Пам'ятайте, що покликаних багато, а вибраних мало. Ті будуть вибрані, які вшанують Слово Боже, виконуючи все, що написано. В сьогоднішніх порах дуже багато Слова Божого сприймається віруючими як щось другосортне, на яке таки навіть не звертають уваги. Особливо це стосується до гріхів догодженню тілові, яке у своїй вічній війні з духом замучує дух. Ми не перераховуємо в цьому нашому застереженню всі гріхи, пороки та недоліки Божого народу, від чого вам остерегатися, бо ви можете не сприйняти того від нас як заповідь. Хтось скаже, то колись так було, а тепер по-іншому. Але ми вас спонукуємо обов'язково самим добратися до істини, вникаючи у Слово Боже щоб воно визволило вас. Воно незмінне через всі віки, і воно таке ж буде світ судити. Вивчайте його, щоб воно було у вас при житті і вежелінем, і воно не зможе сказати вам, я не знаю вас. Допоможе вам, Боже, у цьому. Амінь.